și în cer și pe pământ, el-n-itat și sfânt. Cu multă bucurie în inimii iubiți ascultători, vă anunțăm că în următoarele 30 de minute veți participa la programul Le 183, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Harul Lui a găsit cu care să inspire pe prebunul său credincios preotul Nicuriță, alcătuind un de meditații pe marginea fiecărui verset a Noului Testament. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem fața Evangheliei după Luca, la capitolul 14, din care vom avea pentru început versetul 7, pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți însă să mai facem o călătorie în casa parohială, unde lăsasem pe micuțul Pavelică să se întrețină cu parohul care își trăia ultimele zile ale lui pe pământ, așa după cum Dumnezeu în înțelepciunea și planul său găsise cu cale. I-am lăsat pe amândoi în împrejurarea în care preotul, în culmea bucuriei că a aflat despre femeia pădurară că se interesa de mântuirea veșnică, îi trimite un noul testament pe care tocmai îl primise după ce le a făcut comandă și i-a scris o dedicație pe prima pagină. Citim apoi că împreună și mâinile pe carte, a început să se roage. De dincolo, bătrâna doamnă Malina a adus coșul, dar nu gol. Ne aducem aminte că Pavelica venise din partea nevestii pădurarului cu ceva daruri de mâncare, așa cum găsise, cu unt, ceva unt, cu brânză, cu ou și așa mai departe. Coșul acesta a fost dat întreținătoarei casei, femeia care slujea acolo, și aflăm acum că femeia a dus înapoi coșul, dar nu gol. Spune ea, am pus aici ceva pentru Pavelica și pentru bunicul, dar ce rău arăți la față? Ai face mai bine să te culți acum," zise ea îngrijorată, descoperind patul. Puțin mai târziu, mătușică, vreau să merg în grădină să însoțez pe Pavelică. a răspuns parohul. Nu trebuie să-l mai țin, căci are mult de mers." Ah, niciodată nu i-a fost așa de greu copilului să se despartă de prietenul lui. Ar fi vrut să se răcorească puțin plângând." Dacă mi-ați îngădui," a zis el, aș vrea să mai stau în grădină." Sunteți așa de singuri, bunule părinte! Copile, este peste putință ce certu. Bunicul nu știe deloc unde ești. Ar fi tare neliniști și soția păduralului de asemenea. Mergi voinicește acasă, dar să nu alergi ca să transpir și să răcești. Mi-ai făcut mult bine și, după cum știi, am primit și eu pe Domnul Isus la parohie, așa că El este cu mine. Dacă mă găseam singur, e că nu mă gândisem la El imediat, dar nu-L voi mai uita. Știi tu ceva, paverică? Roagă pe bunicul să vină pe la mine mâine. Am să-ți spun ceva important." Adăuga preotul în clipa în care se despărțeau. Dar mai înainte îl întrebase pe băiat cum se purta cu tușale sina dacă o servea bine și asta dăduse loc la lungi povesti. Preotul îl însoțise astfel pe micuțul paverică până la poalele muntelui unde au mai stat o clipă unul lângă altul. Astfel se înnoptă deja când Pavelică ajunse la colibă. Bunicul și lesina fusese răsăl l caute deja. El trebuise să treacă pe la casa păduralului ca să dea cartea și, măcar că nu se oprise decât pentru a șolua pe-a lui și să vadă bucuria bunei femei, era foarte târziu oricum. Dar când el povestise totul, nu i-au mai făcut nicio mustrare și se vedea bine că era tare obosit și că era somn. Ce-o fi vrând să-mi spună preotul bodogănea juriga după ce a dormit băiatul? Ce gândești tu, Martine? Ei, eu cred că o să te convingă de sigur să-i aduci înapoi pe Pavelica, răspunsele sinatrist. Oamenii ăștia au adăsea capricicat dânsul. Băiatul mi-a povestit că i-a făcut să-i făgăduiască solemn că n-are să se ducă la nimeni în cazul când Dumnezeu îți va lua zilele tale, bunicule. Sau poate să-ți-l ceară să îl cear, dai chiar de acum, pentru că numai cu greu ar găsi unul la fel. Dar te rog, te rog frumos să nu te învoie să-l dai. Copilul acesta nu mi nimic, și nici eu lui, dar simt că m-aș îmbolnăvi dacă îl ai da și dacă ar trebui să mă gândesc care să ne părăsească pentru totdeauna, aș fi nenorocit. Mi se pare uneori că n-aș putea iubi mai mult pe propriul meu copil pierdut. Nu-ți fie teamă? Răspunse juriga, aștergându-și ochii, nu-l dăm, hotărât lucru, nu-l dăm. Ce aș ajunge eu fără el? Și pentru mine, îmi zic adesea, el este micul copil care trebuie să mă conducă la Dumnezeu. Va fi răsplata pe care mi-a făgăduit-o razga. Lesina ar fi voit să-l întrebe mai cu deamântul despre ce a spus Pavelica în legătură cu el în ziua aceea când el însoțise în sat. Se gândise adesea la ce va fi povestit, dar uita să-l întrebe până în seara asta. Dar atât soția lui cât și paverica se mișcau prin somn. Ascultă, trebuie să ne culcăm, zise juriga încet să nu îi împiedicăm de a dormi cum se cuvine. Zis și făcut. Iubiți ascultători, să lăsăm pe cei din munte să savureze liniștiți bine meritată odihnă după o zi întreagă de alergare, iar noi să ne ducem înapoi cu gândul la paverică. Observăm ce lucrare mare a putut să facă acest copil care a crezut în mod sincer și cu toată inima în cuvântul lui Dumnezeu? El a reușit să-și atragă de partea lui simpatia tuturor. A reușit să-și facă pe toți așa de strânște de apropiați, încât se zbăteau, se certau pe el ca pe o piesă de mare preț. Atât bătrânul juriga, cât și lesina mărturiseau deschis că fără el viața li se părea un nonsens. Și ce era? Un biet copil, dar în copilul acesta să lășluia Duhul lui Dumnezeu, cel împărțitor de viață, lumină, fericire și bucurie. Dragul meu ascultător, cu cât mai mult ar trebui să se simtă cei din jurul tău, înconjurați și încălziți de acest duh de dragoste, de bucurie și de fericire, dacă tu ca un om matur, el ai cu adevărat în tine pe Domnul Isus Hristos. Toți cei care se numesc credincioși, toți cei care se numesc într-un fel sau altul urmașa lui Hristos, se verifică neapărat prin atitudinea aceasta, ei vor stârni simpatia celor de jur în interesul lor. Hristos este focul dragostei. Nu poți să fii foc fără să arzi în jurul tău tot ce este ură tot ce este răutate, fără să topești gheața antipatiei și a urei din jurul tău. Nu se poate, dacă ești focul dragostei, să nu produci această lucrare. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne răsăm toți aprinși în cât mai vii de focul dragostei tale și să topim în jurul nostru gheața urei, a răutății și a egoismului. Așa te rugăm să ne ajuți să învățăm pe parcursul acestor minute. Amin! Și dacă suntem parte din soarele neprihănirii Hristos, se va vedea prin faptul că strălucim razele iubirii, dragostei și sfințeniei Lui în jurul nostru. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre de astăzi la Evanghelia după Luca la capitolul 14, din care am să citesc pentru început versetul 7, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din le-a spus o pildă și le-a zis. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus intrase în casa unuia din farisei să plânzească. Săvârșise deja minunea aceea cu vindecarea cerii bolnavi de dropică și imediat ne se spune că atunci când a văzut că cei poftiți la masă, deci erau la masă la fariseu, alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Felul de a fi al Domnului Isus și al împărăției sale este deosebit de felul de a fi al omului pământesc și al împărăției lume. În lume și în lumea religioasă mai ales este goana sălbatică după locurile din și după câștigul mârșal. Slava de șartă este Duhul care stăpânește lumea. Așa după cum Duhul Sfânt stăpânește biserica, adică trupul lui Hristos pe pământ, tot așa Duhul Luciferic adică dorința după slavă deșartă, stăpânește și călăuzește lumea și mai ales lumea religioasă. Unul din semnele adevăratului creștin, acelui născut din nou din Dumnezeu, este smerenia. Iar smerenia se dovedește prin faptul că nu umblă după locurile din și după furoasele pământești. Cine umblă după un scaun de frunte în adunarea lui Dumnezeu sau în lume și vrea să spună totuși că este urmașul lui Hristos, arată prin aceasta că nu are nicio legătură cu Hristos, cu felul lui de a fi. Căci Hristos ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către filipeni că s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob și s-a făcut ascultător și încă ascultare până la cruce. Deci cei care umblă după locurile din tâi și care se înalță n-au nimic comun cu Hristos care s-a dezbrăcat și s-a smerit și s-a făcut ascultător. Când Dumnezeu pune pe cineva într-o slujbă, îl îmbracă mai întâi cu smerenia și îl întărește prin semne, așa cum au fost întăriți apostolii. Cine nu are Duhul lui Hristos, scrie la Romani 8,9, nu este a lui. Și cine nu este a lui Hristos, nu este nici trimis în lucrarea Evangheliei, oricâte talente și școli ar avea. Numai cei smeriți, cei lepădați de sine și de tot ce au, numai aceștia pot să urmeze Domnului Hristos și pot să-i înfăptuiască lucrarea. Pe aceștia îi trimite El. Treaba mea este să mă lepăd de mine însumi și să mă predau în întregime Domnului. Iar treaba lui este să mă trimită în lucrare, îmbrăcându-mă cu semnele, puterile, harul și smerenia de care am nevoie. Fără trimiterea lui Dumnezeu, să nu faci nici un pas în lucrarea sa, fratele meu. Acest adevăr trebuie să-l știu foarte bine eu și tu în orice timp și în orice loc. Domnul Isus, după ce i-a văzut deci că toți aleargă după locurile din tâi, în versetul 8 le spune următoarele. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cuvază decât tine. Haideți să facem câteva observații și pe marginea acestui verset, împreună cu preotul Niculiță, pe care Dumnezeu l-a inspirat să alcătuiască aceste meditații. Ferice de cine ia aminte la cuvântul Domnului Iisus și îl asculte în totul, pentru că de această ascultare atârnă biruința, roada și binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lui. Așadar, Domnul Iisus spune să nu te așezi la masă în locul cel din Acesta este îndemnul Domnului Iisus pentru toți cei care spun că îl urmează ca să-i slujească. Cine umblă după locurile din tâi are în el sămânța lui Lucifer și nu poate să urmeze Domnul Iisus care spunea despre sine, stăpânitorul lumii acesteia, adică satana, nu are nimic în mine. Câtă mândrie ai în tine, atâta sămânță satanică luciferică te stăpânește, atâta vrăjbășie față de Dumnezeu ai. Căutarea locurilor din tâi este o dovadă a Duhului Luciferic în om, Duh cu care Domnul Iisus nu are și nici nu poate avea niciun fel de legătură. Lupta pentru locurile din tâi în adunările lui Dumnezeu pe pământ este o luptă satanică și cei care o poartă, nu cunosc pe Domnul Isus. Ei sunt trimișii lui Lucifer, cel care a vrut să se așeze pe scaunul din în univers, pe scaunul lui Dumnezeu de domnie. Pentru aceasta, cine dorește, poate să citească în Vechiul Testament, Cartea Isaia, capitolul 14, de la versetul 12 până la 14. Aceștia, deci, care umblă după scaunele din tâi, după poziții de frunte în adunerile lui Dumnezeu, nu sunt nici de cum trimiși aceluia care și-a dezbrăcat slava cerească luând locul cel mai din urmă în creațiunea lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentat Domnul Isus în Noul Testament, în Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 5 până la 10. Fratele meu, nu uita că tu ești chemat la masă, la masa la lucrarea lui Dumnezeu, deci nu e masa ta, e masa lui. Iar locul pe care trebuie să-l cauți, tu ca unul care ești chemat, să fie locul cel din urmă. Numai din locul acesta te poate ridica Dumnezeu ca să te folosească pentru sine. Să nu te lupți pentru locul din tâi în formă ascunsă ca și cum ai apăra lucrarea lui Dumnezeu. Să știi, Dumnezeu vede limpede duhul cu care lupți și El nu se va lăsa batjocorit. Cu cât vei căuta locul din urmă, cu atât vei fi mai destoinic pentru lucrarea, pentru masa lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai plin de har. În versetul următor, în versetul 9, Domnul Isus arată motivul pentru care dă acest îndemn. Citim. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul cel de pe urmă. Așadar, Domnul Iisus ne învață că atunci când ești poftit de cineva la nuntă să nu te așezi la masă în locul din tăi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică de locul tău omului acestuia, atunci cu rușine va trebui să iei locul cel de pe urmă. Vai, câtă rușine vor trebui să poarte în ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu aceia care s-au așezat astăzi pe scaunele din tăi! În casa, în biserica Domnului Sus, și n-au fost potriviți pentru aceste scaune, căci n-au fost chemați de el acolo. Și credinciosul adevărat umblă după locul din tăi, dar este vorba că el umblă după locul din tăi în câștigarea premiului, așa cum ne arată la 1 Corinteni 9 cu 24. Dar această umblare, după câștigarea premiului din tăi se arată tocmai prin lepădarea de sine și de tot ce are, adică prin neumblarea după locurile din tăi pe pământ. Acela care nu umblă după locurile din tăi pe pământ, este cel care umblă după premiul întâi în alergarea după Isus, care s-a lepădat de sine și de tot ce avea de dragul câștigării sufletelor noastre. Premiul după care umblă un om ca acesta, prin lepădare de sine, este premiul ceresc. Și aceasta se poate câștiga numai când te lepezi de ferul de a fi al pământului, al lumii pământești și al lumii religioase. Cine se luptă să fie pe locul cel din urmă, este cel mai destoinic pentru locul cel din tâi, pentru premiul chemării cerești. Și lupta aceasta nu este dreaptă dacă se duce cu gândul la locul din tâi, căci atunci nu mai e smerit. Smerenia adevărată nici nu știe că este smerită. Zicea un om al lui Dumnezeu. Să nu silim pe Dumnezeu să ne ia din locul întâi în care ne-am așezat noi înșine și să ne pună la urmă sau să ne dea chiar afară din casa lui unde am intrat prin viclenie. Vai, ce grozavă va fi starea aceasta! În versetul următor la versetul 10, Domnul Isus, după ce ne-a învățat ce să nu facem, ne învață acum ce să facem și spune așa. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Ca să te așezi în locul cel mai de pe urmă, îți trebuie mai multă putere decât pentru a cuceri lumea întreagă. Așa cum zice Cartea lui Dumnezeu, citim la Proverbe 16, cu 32, Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care biruiește cetăți. Este mai greu să te cobori decât să te urci, pentru că smerenia, coborârea, înseamnă pieirea eului vechi, care cu orice preț, nu vrea să moară! Numai pe scara smereniei, care duce în jos, urci în sus în cer. Este paradoxul vieții creștine, unul dintre multele paradoxuri, căci viața creștină în totalitatea ei este un paradox. Fratele Ion Marine zice așa, tronurile lui Dumnezeu le atingi coborându-te. Un alt om de seamă al lui Dumnezeu, care se numără printre primii profesori ai seminarelor baptiște din România de la începutul anilor 1900, spunea așa, să te urci la amvon coborându-te. Așadar, Domnul Isus ne învață aici că dacă ne așezăm pe scaunul cel din urmă, va veni cel ce ne-a invitat și ne va spune, Prietene, mută-te mai sus! mai sus ne spune și evanghelia chemarea evangheliei este în adevăr un îndemn neîntrerupt și stăruitor de a ne urca tot mai sus dar numai pe calea lui Hristos Mântuitorul nostru a venit de sus la noi tocmai ca să ne ridice din starea noastră de jos din starea de căzută și să ne ducă sus în casa Tatălui a răspunde la chemarea lui al urma Înseamnă să mergi pe drumul care duce sus. A te lipi de el înseamnă să primești puteri îndoite ca să te urci sus, tot mai sus. Unuia el îi spune, Dragul meu, părățește această înălțime credită pe nisip, adică înțelepciune omenească, și urcă-te mai sus. Altuia îi spune, Dragul meu, părăsește noroiul în care te-ai împotmolit și urcă-te mai sus. Dragii mei, spune El tuturor acelora care nu-L cunosc încă, părăsiți viața care nu cunoaște legătura cu Dumnezeu și pășiți pe drumul credinței în El. Acesta e cel din tâi pas spre adevărata înălțare. Dragii mei, spune El tuturor credincioșilor, urcați-vă mai sus. Întoarcerea la Dumnezeu nu este decât un punct de plecare. Sufletul trebuie să înainteze. O... Voi, mai ales voi, urcați-vă mai sus, căci aceasta este adevărata fericire, să treci peste piedici, să ajungi pe înălțimile țerești, ca să respiri aerul dumnezeirii. Iar în versetul 11, în versetul în continuare, Domnul Isus ne arată motivul pentru care a dat această învățătură și anume, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Luciferică este spusă lui Ghiotei, potrivit acestor cuvinte, numai oamenii de nimic sunt modești. Vai, nici în glumă nu trebuie spus acest cuvânt, pentru că și așa ar fi o hrană pentru firea decăzută a omului. Mândria este duhul diavolului cu care el, marele vrăjmaș, stăpânește omul de la naștere și până la moarte. Mândria este poarta pe care intră toate păcatele și nenorocirile în viața lui. Mândria este chipul lui Lucifer, în toți cei născuți din Adam. După cum pe scara lui Dumnezeu arătată patriarhului Iacov, îngerii se suiau și se coborau asupra lui, așa cum ne este arătat la facerea 28-12, aceasta fiind scara smereniei, tot așa mândria este scara lui Lucifer pe care demonii se suie și se coboară asupra omului. Toate păcatele ar putea să găsească oarecare dezvinovățire înaintea lui Dumnezeu, afară de păcatul mândriei. El zdrobește pe cei mari, spune cuvântul lui, pe cei mândri fără cercetare, așa citim la Iov 34. Unde stăpânește mândria, nu mai poate să-și găsească loc pacea și dragostea. Cum să fie liniștit cel mândru? Eu lui este nesătul și cere într-una hrană, iar hrana lui este slavă de șartă. Cel mândru nu stă liniștit, spune prorocul Habacuc, și cine nu stă liniștit, cade mereu. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat, ne spune Domnul Isus. Filozoful Kant spune așa, Numai coborându-se omul în infernul din sine poate fi vrednic de înălțare. Un gând vrem să subliniem în legătură cu versetul de mai sus și anume, Cine se smerește cu gândul ca să fie înălțat, nu știe încă drumul smereniei și nici nu s-a gândit la adevărata smerenie cerească. Mândria este semnul goliciunii leuntrice, iar smerenia este semnul plinătății. Domnul Isus nu umple cu plinătatea sa, decât pe cei care se golesc de ei înșiși. Numai vasul gol poate să fie umplut. Suntem folositori semenilor noștri numai în măsura golirii de eul nostru ca să poată Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său Cel Sfânt. Sfârșind de spus pildă aceasta, în versetul 12, citim în continuare, așa cum ne este relatat de Apostolul Luca. A zis celui ce poftise,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 era principiul acesta, cum faci, așa ți se face, atât în bine cât și în rău. În har, tot binele care vine în viața omului este darul lui Dumnezeu nemeritat de el. Și așa cum Dumnezeu față de noi face, așa trebuie să fim și noi față de seminii noștri și anume să facem binele fără să așteptăm răsplată. Atât în legăturile noastre cu Dumnezeu, cât și în legăturile noastre cu oamenii, să nu uităm că suntem făpturile Harului și l-a dat și l-a primit. Tot ce avem este darul lui Dumnezeu, iar când dăm ceva oamenilor, dăm numai din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Bunătatea și neprihănirea noastră sunt roadele darului lui Dumnezeu. Darul nostru față de oameni să nu ne arate pe noi, ci pe marele dăruitor. Fratele meu! Darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu nu sunt pentru ca să le păstrezi, ci ca să le împarți celor în nevoie. De ce va fi fost săracă familia părintească a Domnului Isus care a primit daruri atât de bogate de la magi? Răspunsul este unul singur. Darurile au fost date săracilor. Adevărata neprihănire se vede în dăruire. Ce rost are să te știe oamenii neprihăniți? De îndată ce interesele și patimile lor vor veni în conflict cu tine, vor contesta și neprihenirea ta evidentă. Răsplata celor nepriheniți în lume este răstignirea. Tu fă faptele neprihenirii așa ca și soarele. El nu așteaptă răsplată pentru lumina și căldura pe care le dă oamenilor. Zicei, Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu căutăm să facem bine celor care sunt în stare să ne răsplătească. Când Domnul răsplătește, Dumnezeu nu mai dă nicio răsplată. Și tot acest om al lui Dumnezeu zice mai departe, Dacă vreunul din mai mari bisericii trăiește în berșug și nu are nevoie de nimic, chiar dacă ar fi sfânt să nu-i dai, ci alege în locul său pe vreunul sărac, chiar dacă n-ar fi poate atât de admirat ca și celălalt. Adevărata dăruire îmi rugăciunea. Iubiți ascultători, cu acest gând minunat, Anunțăm încheierea programului Leo 183 care vă vine cu multă bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul din toți ascultătorii acestui program niște dăruitori zeloși în lucrarea lui, dăruire, fapte de dăruire care înalipează rugăcinile. Amin.